allora eccoci in collegamento con Palermo, ciao ci senti? Sì ciao Ciao, ben trovata allora di nuovo eh, cosa è successo, come si è conclusa la vostra allora, mobilitazione? Dopo è successo che praticamente abbiamo continuato a reclamare l'incontro perché Che, non, cioè, che ci negavano da già da un mesetto. Un gruppo di eh, precarie. E loro continuarono lo... a che non c'era nessuno, che non ci poteva incontrare nessuno. A quel punto abbiamo cominciato a, insomma, a protestare più fortemente e quindi abbiamo cominciato a spingere tutti quanti contro la polizia per cercare di entrare nel portone. Eh, nel frattempo è sceso un, uh, un ispettore di polizia che... Eh, ha dato l'ordine di caricarci e quindi qua c'è stato un po' più di confusione perché naturalmente tutti abbiamo fatto bordone abbiamo spinto ancora di più e avevano afferrato una lavoratrice per arrestarla a quel punto tutte ci siamo naturalmente abbiamo cercato la nostra la compagna e la, ce la siamo riacciuffata perché l'avevano praticamente presa, quindi ce la siamo riacciuffata e quindi naturalmente intonando tutti i slogan ma c'è uno stato di polizia vergogna eccetera eccetera abbiamo cominciato diciamo, continuato a spingere, eh, loro naturalmente ci spingevano indietro con gli scudi, dopodiché in questo momento caldo sono scesi gli agenti della Vigos e ci hanno detto che alla fine finalmente ci davano sto incontro la prossima settimana eh, per la precisione del giorno 15. allora noi a quel punto siccome comunque gli anni mi siamo riscaldati anche perché senza motivo arrestare i lavoratrici cioè, noi veniamo lì per richiamare un giusto diritto e non ci pagate da mesi ci volete licenziare e, e voi ci caricate oppure ci volete arrestare quindi abbiamo continuato a fare slogan rimanendo compatte in cordone e spingendo e poi insomma dopo un po' comunque ci siamo sciolte perché alla fine l'incontro ce l'hanno dato insomma e, però ce ne siamo andate proprio facendo slogan e denunciando soprattutto tutta questa repressione, cioè in particolar modo dicevamo la vostra repressione non si fa paura, la lotta delle donne sarà sempre più dura. E niente, adesso stiamo tornando a casa, siamo contente però anche arrabbiate diciamo, perché eh ripeto, non cioè veramente una va, ora ci vuole perché per il lavoro, per, eh sì. per un diritto ho tanto e basilare e ti accolgono con scudi, manganelli, ti, ti vogliono eh, caricare, ti arrestano, quindi. Le, le loro risposte purtroppo sono sempre queste ma noi non ci arrendiamo eh sì, dopo il danno la beffa lo Stato lo avvertiamo insomma quando sfrutta e Montante. reprime Montante. sostanzialmente, questo sono capaci di fare eh, noi ti salutiamo tanto e allora Gra poi ci sentiamo ovviamente, nel corso dei prossimi martedì anche <ride> okay, insomma ciao mia. grazie a voi <ride> ciao ciao, ciao, ciao.